Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju Slava hari Godu Gospodin Slava tebe Osvimo Vo vrijeme ono ču Isus daje Jovan predan i otiđe u Galilejo I ostavimši Nazaret, dođe i nastani se u Kopernaumu Primorskome, u krajevima Zavolonovi i Neftalimovi, da se ispuni što je rekao prorok Isaija govoreći, zemlja Zavolonova i zemlja naftalimova na putu k moru, С ОНЕ СТРАНИ И ОДАНА ГАЛИЛЕЯ НЕ ЗНА БОЖАЧКА НАРОД КОЙ СЕДИ У ТАМИ ВИДЕ СВЕТЛОСТ ВЕЛИКУ И ОНИМА КОЙ СЕДИ У ОБЛАСТИ СИЕМЦИ СМРТИ СВЕТЛО ЗАСИЯ ОТ ТАДА ПОЧЕ ИСУС ПРОПОВЕДАТИ И ГОВОРИТИ ПОКАЙТЕ СЕ Jer se približilo carstvo nebesko. Slavate.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 Ne da se ponaša, očigledno je da on tako živi. Kao đavo iman, vjerujte. Vi možda niste gledali kako izgleda čovek kad ga đavo pokreće. Mada ima mnogo onih koji đavo pokreće, ali lukavo vješto da to samo oko blagodatno može da primijeti. đavo ima strašnu kamuflažu.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 Ni uravanici, ni udećanima, ni u, u, u peškoj patriaršiji. đemo je mjesto, jer je boge stran. đemo je mjesto jer je punđavola. Ne u nekom prostoru, nekom studiju, oklužen kamerama i to on nauštanoo da narod ggleda da se razbovijeva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 Bijao je, braćo i sese, takva hula, znate, takva nečistota izašla iz njega. Pritom, nestidljivo, ne ajde da proba, nego oholo. Znate. Zašto je to tako? Zato što mu raspoloženje, narodno raspoloženje daje pravo da tako bljuje. U vremenima svetoga Sava, taj mladić bio bi smatran za ugroženo dijete, koje je ugroženo zbog grijehova roditeljskih, jer djeca pod teretom roditelja bivaju ugrožena, braćo i sestri, teškim duhom i sile smrti i dejstvo tame prodiru njihova bića. Ovaj mladić, on je tipičan potomak 20. vijeka. Nikao je u osvitu 21. i najavljuje kakvi će plodovi da nam niču, konkretno u našem narodu.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 Sijenka smrti je sijenka satanina. Oblast tame je oblast gdje satana vlada, braće i sestre. Taj nepokorni i neposlušni anđeo, Taj nepokorni prvo anđeo,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 To je onaj prostor koji nije obasjan svjetlošću velikom, koja evo zasija do onoga koji jeste svjetlost, koji je svjetlost od svjetlosti, kako nas simbol vjere uči, Dakle, od dolazka Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. Njegovim dolazkom u svijet došla je velika svijetlost. I počele da svijetli u oblasti smrti. Gdje je ta svijetlost, braći se, ovu tamu i te kako vidimo? Gustu tamu.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 Dok soyimono molit, dok čitamo sveštene knjige sveta evanđelja, dok se trudimo da primimo svetlost kako, a pa ne tako što ćemo izaći na fizičku. Nije to ta svetlost, braće i sestre. Sunce je samo simbol. I u carstvu nebeskom uopšte ga neće biti, znate. Sunca neće biti u carstvu nebeskom. Zašto? A što ćemo? U Kievo Pečurskoj lavri Oci koji su vidjeli veliku svjetlost Kako je zasijala Oni uopšte nisu ni izlazili na svjetlost Po 15 godina Nisu iz Kelije Zašto? Jer su vidjeli svjetlost veliku Gdje? U srcu I zašto bi se Izlazilo Kad je tu Kad je nezalazna Kad je vječni dan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 onaj bolesni odnos prema spasenju. Sveti Otci, evo sutra ćemo da slavimo Svetove Savu, kako je on primio tu svjetlost, braći i sestra? I na koji način je on prosvećivao naš rod? Uz veliki trud, veliki podvijek i uz veliku poslušnost crkvi prvoslavnoj i njenom učenju, njenom poredku, njenoj sveštenoj disciplini.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 Obmanivače lažne učitele, lažne spasitelje, kako je samo bijedno izgledao jedan od njihovih dana koji nudi pomoć, a gledaš ga samo što umro nije. Samo što umro nije. Samo što mu koža kao folija nije spala ni skelet. I skelet zajedno sa njom u grob crvima u usta, a on govori o pobjedama. Bijedno, braći i sestri, bijedno i jadno, a Bog u isto vrijeme, evo danas, govori među njima, i to je njegovosni shodženje, isti je kao onda smiren, ljudi buncaju Pričaju, fantaziraju, obećavaju, a on smireni sin Boži. Sve držite, ne namećujući svoje božanstvo. Vidite kako je smiren do te mjere da mi upadamo u bezumlje, da mi više i ne računamo na njega. Mi mislimo to je tako crkva, malo ćemo je čušnuti, malo zaprijetiti, malo nasilje, malo ovako.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 I u bilo kojoj državi zavede vanredno stanje. Za te za koliko? Za manje od jednog trena, potpuno novo stanje. Kakve revolucije, kakvi neredi? Ne. A hangel Mihail dobio bogosu i sve je drugačije. Sve se promenilo. Odmah. A to bi bilo nasilno. To jeste sila Božija, ali i nas Svi bi smo se postrojili, prvi bi bili zadnji, zadnji bi bili prvi. I sveti arhistratik Mihajliša bi u smotru i gledao nas svojim serafimskim ognjenim pogledom, da vidi imali svjetlosti Boga njegovog u nama, ili je tamo zavladala. A tama demonska se boji serafimskog pogleda, braćo i sest. Satana se plaši Arhangela Mihaila. Oblast tame drhti od prisustva nebeskog vojskovođa. A gospod ne radi tako, evo vidimo, nego je tiho prisutan u našoj crkvi,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 carstvo otvorno, jer i njegovo je carstvo, blagosloveno carstvo oca i samo oca i sina samo sin i svetoga duha sada i uvijek i u vjekove vjekova, tako počinje liturgija ako je sin sa nama i otac i duh sveti su ako je sin car, nama se carstvo otvorilo, ali carstvo Da bismo mogli da uđemo u njega, ne ulazi se u Carstvo nebesko kao gomila, kao krbdo, nego na poziv i kroz pokajanje. Pokajte se, jer se približilo i jevo otvorilo Carstvo nebesko. Ko hoće da uđe u njega, mora da se pokaje. A pokajanje je okretanje lica koje,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 Kad vidimo da se domaćin trudi, njemu su ruke tvrde, znate. Tako i hrišćanin, ako se trudi živom vjerom, vidi se to na njemu, vidi se se trudi da se podvizava, kako bi se to rekuo. To je živa vjera, a mrtve vjere ima ako koćete. Zato, utrudimo se, braći i sestre, i danas...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 I spasitelja našeg, silom Duha Svetoga, Gospoda životvornoga. Amin Bože dajte.